Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Kajsa Boglind. Jag är fadder till Bakari som bor i Kenya. Det är en fantastisk känsla att vara fadder. så att Jag tycker du ska lyfta på luren, ringa in och bli fadder du också. Nu ska jag presentera en tjej som också är fadder och som jag faktiskt har sjungit tillsammans med en gång. Min och många andra stora idol, Carola! Mm. Karolina Klyft och Karola på faddegalan. Det här var nog innan det där med parfymen hände, om ni kommer ihåg. Karola åkte ju till Haiti för att hälsa på sitt fadderbarn. Och som present hade hon med sig en flaska herrparfym. Kanske inte världens mest genomtänkta till en pojke som inte ens har mat för dagen. Och eftersom du var journalisten med på resan blev händelsen extremt omskriven- Fadde barnet som hade trott att Karola skulle låna en skolplats. Men allt han fick var en flaska Hugo Boss. Men är det så lätt att göra rätt alla gånger? Hur ska vi göra för att hantera den där avgrunden som finns mellan våra egna privilegierade liv och de som levs av miljoner fattiga över hela världen? Och vad är egentligen värst? Att göra fel eller att inte göra något alls? Jag vet en annan person som också har gjort bort sig totalt i mötet med Tredje Världen. Nämligen jag själv. Det var i höstas och jag var på reportageresa på Indiska landsbygden. Det kändes så ovartigt att inte ha med mig något hem till folk. Och på Arlanda hade jag rafsat åt mig några små spel. Ni vet sådana där som man tände ljus under så att de snurrar. Efter intervjuerna lämnade jag över dem- till förbluffade indier som precis som Carolas fadderbarn- saknade precis allt. Mat, vatten, sängar. Nu stod där ett svenskt änglarsspel på jordgolvet. Om de blev glada? Jag vet faktiskt inte. Och det är väl klart att varken spel, Hugo Boss-parfymer- eller kanske ens faddeskap och enstaka utrikesreportage- förändrar världen. Men ni måste ju ändå försöka. Eller? Välkomna till konflikt. Om svenskarnas roll i världen och omvärldens roll i Sverige. Har vi slutat bry oss om förtryck, flyktingkatastrofer och krig långt borta? Det är nu många år sedan svenskarna demonstrerade i tusentals på gatorna. Betyder det brist på utrikespolitiskt engagemang? Eller tar vår solidaritet sig bara nya uttryck? Om SOS-aktivism, Syrienprotester och korpfotboll. Om vad som har hänt med ambitionen att vara en moralisk stormakt. USA! U, U, USA! U, U, USA! USA! ut ur Vietnam hette det i talkörer som vi hörde. Man sjöng Solidarity och We Shall Overcome, alltså usa egna kampsånger. Ja, det blev en rätt stark internationell prägel på första maj-firandet. Frihet för Spanien, starkare FN, hette det i parollerna i tågen- –och dessutom deltog 15 sydvästafrikaner på olika möten som talade. Stark internationell prägel som sagt vid första majfirandet 1965. Och det var ju rätt länge sedan. Länge sedan som arbetarrörelsen bjöd in 15 sydvästafrikanska talare– –till första majfirandena runt om i Sverige. Och länge sedan utrikespolitik stod högst upp på dagordningen– Idag är det sällan några hetare debatter om Sveriges hållning i internationella frågor. Och inte sedan Irakkriget har svenskar samlats i större skaror för att protestera mot händelser i omvärlden. Konflikt brukar ju blicka ut i världen, men idag ska vi istället vända ögonen inåt– –och betrakta vår egen svenska syn på vår omvärld. Och vi börjar den här betraktelsen genom att låna perspektivet från några syrier i Sverige– Inbördeskriget i Syrien har orsakat en av de värsta just nu pågående humanitära katastroferna i världen. Konfliktslotten Kolin har träffat svensk syriska Nesrin. Hej. Hey. Ser du också upp Ja. Hej. Hej. Hej. Ska han komma ner eller? Ja. Ja. Vad har du? Ja, vi ska göra en utställning till halvårsag. Så det här är alla fischerna? här <ställning> ut... Första gången jag träffar Nesrin är utanför ett kontorskomplex i norra Stockholm. Hon kommer med en barnvagn. I den ligger ingen babys, men däremot flera fischer. Kul, så går du går att bära bär runt på dem i en barnvagn? Mm, ja, det är 30. Ska vi, vi, vi ska lägga dem nu. <skratt> hej, du på telefon? Ja. Hej, ja, hej, välkommen. Det är november 2011 och kallt och mörkt i Sverige. Men den arabiska våren blommar fortfarande uppe i kontorslokalen på två trappor. Mm. Här träffas Syrier en gång i veckan för att planera aktioner, demonstrationer, flygbladskampanjer och debattartiklar till stöd för den syriska revolutionen. Idag ska de skriva ut och rama in satirteckningar till en utställning senare i veckan. Men Nesrin sa A3. Men jag visste inte att det De flesta här kom till Sverige före upproret mot Bashar al-Assad. De kom hit inte som flyktingar utan av andra anledningar. Som Nesrin som är gift med en svensk man. Hon har bott här i fem år. Men när revolutionen började så kände jag mig tvungen att göra något, säger hon. Hur är jag tänkte? När det började i Syrien kände jag att jag måste träffa Syrier. Jag visste inte Syrier här. Men sen någon här ringde mig och sa att det finns möte för alla Syrier som vill göra någonting för att stödja Syriska revolutionen. Och, då. Och, och han var som eh, jobbade med den som organiserade organiserad det här mötet för alla syrier kan träffa. Och... Han, det är Jaber. Han är spindeln i nätet. Det är på hans datakonsultkontor vi samlats. Det är han som kallar till möten, planerar aktioner. Och inte heller Jaber var politiskt aktiv före revolutionen. Men nu gör han allt för att väcka opinion i Sverige. Det är det vi försöker jobba med, att nå ut till svenskar- och få deras sympatier för att liksom bilda en opinion i Sverige- som kanske kan påverka eh, svenska politiker- och svenska politiker och ska agera eh, inom, ja, som svensk regering- och även liksom inom EU och även internationellt. Hur kommer man på vad det är man ska göra- alltså, av alla olika saker man kan göra- som aktivitet. Ja. ja det, vi, vi försöker uttänka tänka hur svenskar tänker om det. Och hur hur to deliver information till svenskar. Hur de ska ha det. eller Ska, ska jag förstå. För, för, för, ja. Och vad är det du, när du säger att, att de ska ta emot det budskapet. Vad är det du vill att de ska känna? Ja, att, att kanske demonstrera med oss eller... Vi, ja, jag drömmer att en, en gång vi har en stor demonstration med med mest svenska För att folk, de som dör i Syrien. Inte bara för att de är Syrien men bara för att de är människor. Så vi, vi, vi försöker att väcka den här känslan- Nesrin och Jaber ville väcka mina och andra icke-syriska svenskars känslor. Vår medkänsla för det syriska folkets sak. Och jag minns känslorna där i rummet då, i november 2011. Alla var engagerade, fulla av idéer, vilja att agera, demonstrera för att kunna åstadkomma förändring. Så vad hände med nesrin ström? Och vad hände med oss andra, vi som skulle engageras? Hallå? Hej, hej, jag är här utanför. Ett och ett halvt år senare, i februari okay. 2013, står ah, jag hej, återigen hej. och huttrar utanför en port. Den här gången i Årsta söder om Stockholm. Nesrin kommer snart ner och öppnar och vi smyger in i lägenheten där hennes man nattar barnen. Ja, dina barn går till lagt hej. De är helt emot. Hur gamla är dina barn? Jag fem och två Okej. Okay. Ja. Men orkar du vara hela okay. nätterna? Sen vi såg sist har upproret i Syrien övergått till något som i medierna oftast beskrivs som ett inbördeskrig. En term Nasrin inte vill skriva under på. För henne är det fortfarande en revolution. Vad är det du gör för något? Ja, jag ska se nu ja. Nästan ja. varje natt från 11 på kvällen till nio på morgonen sitter hon på Facebook och lägger upp bilder och filmer och översätter texter om antal döda från arabiska till engelska. Nåväl det är en är själde en hus eller en area, like the whole building it fell down on Erbinet, Damascus suburb, and this uh, a man looking for his children under the... När sin lägger upp en film där en man letar efter sina barn under ett ihopprasat hus i utkanten av Damaskus. Klockan är 1 på kvällen och antalet döda är uppe i 92. En vanlig dag är siffran 130. 130. Så so uh, att... Det ser Nesrin är fortfarande lika engagerad som när vi möttes för ett och ett halvt år sedan. Hon och andra exilsyrier runt om i världen har ett roterande schema för att lägga upp bilder och filmer på Facebook och skicka vidare information till nyhetskanaler som Al Jazeera och BBC. Men något har ändå förändrats- hennes tonfall är annorlunda och hennes entusiasm har övergått i uppgivenhet. Det är inte vad vi kan göra här i Sverige. Vi trodde att vi kan göra något. Vi hade väldigt stora ökning. Men när vi såg den föräldrala av Carl Bild och även Reinfeldt, so så vet like vi nu att det är... No, nothing gonna happen at all at least they invited the Syrian ambassador to vi trodde att vi kunde påverka den svenska regeringen att stödja upproret i syrien men det har varit omöjligt reinfeldt och bild gör ju ingenting för att stötta syrien Tvärtom. De bjöd in den syriska regimtrogna ambassadören till Nobelmiddan och Sverige var det enda landet i EU som inte skrev under kravet på att Bashar al-Assad skulle åtalas av ICC, säger Nesrin. Samtidigt erbjuder Sverige asyl till syriska flyktingar. Jag förstår inte hur det går ihop. How how Sweden är the, the human rights country and they accept all these refugees also? Jag förstår inte varför det svenska folket inte reagerar och protesterar, säger nesrin. Och hennes besvikelse hennes anklagelser om dubbelmoral riktar sig inte bara mot svenska politiker, utan också mot folk i allmänhet. Jag har slutat försöka få människor att intressera sig för vad som händer i Syrien, säger hon. Slutat försöka söka svenskars stöd för vår sak. För att de regerar inte så. När vi frågar folk om att komma till demonstration och stödjer oss eller någonting. Ingen, någon show up så so I feel like it's all... Just... Ja. Yeah. Människor säger att de bryr sig- men sen när vi bjuder in dem till demonstrationer- så är det aldrig någon som dyker upp- säger Nesrin. För att i nästa sekund bedyra att hon inte menar alla svenskar- och att hon inte vill döma någon. Att hon bara känner sig frustrerad och arg. I'm so angry. arg. Vi är så arg. Jag så... Men vad kan vi göra- It's hard it's, it's like to like it. det finns inget vi kan göra jag kan byta min profilbild på Facebook efter en massaker, men i övrigt är jag maktlös, säger Nesrin. Hon och andra syrier i Sverige har tagit kontakt med olika humanitära organisationer för att få hjälp med att skicka mat, kläder, ambulanser, pengar, men hittills utan framgång. Vi we gick till många organisationer och yeah, de säger you vi är en small organisation och really, uh, vi kan inte hjälpa... Uh, that march and uh, we just want to we have to make plan and uh, apply and all this okay and all day du ville ni vill att ni vill ha pengar så ni kan skicka till Syrien är det så ja eller hjälpa oss med vi har nu kampanj att samla kläder hej Fredrik lotta hej hey. Fredrik sorry jag i Ja, jag ja, är något i en där, så att... Näsrins man Fredrik tittar yrvaket in i köket. Han somnade när han nattade barnen. Klockan har blivit ett på natten- och Näsrin har fortfarande flera timmars jobb framför sig. Själv ska jag gå hem. På vägen ut i hallen berättar Näsrin- att hon och andra oppositionella- ska hålla en demonstration senare i veckan. Ja, bra. Jag kan skicka dig sms. Jag lovar att komma- Skäms för att jag inte varit på en enda demonstration för Syrien under de två år som gått sedan upproret bröt ut. Hej då! Jag ser dig knappt innanför Carl Bildt. Ja, jag vill, jag vill säga... Bild måste hjälpa till, till folket, inte till annat. Folket är inte terroristen i Syrien. Folken behöver fri, vara fri, vara fri. Några dagar senare, utanför utrikesdepartementet, innan jag hinner hälsa på Nesrin, så stoppas jag av en man med en Karl mask för ansiktet. De ser lite rädda ut, de som går förbi. Ja. Ja. Vad heter du? Jag heter Sami. Sami? Ja. Var har du fått bilden ifrån? Va? Vad, har du, vad är det för bild du håller i? Bild? Bilden. The picture. Den här bilden, hans pappa, han är död. Det är bara, bara kvar barnen. Mamma också död. Det finns också barnen död. Bara kvar hon. Hon, hon flicka. Bara kvar. Måste tänka på folket snälla. Sami håller i ett fotografi av en föräldralös flicka i Syrien. Han försöker dela ut flygblad till folk som går förbi- men det går ingen bra. Nästan ingen stannar. Bara en grupp kinesiska turister som fotograferar sig framför UD. Sami kom hit som flykting under kriget i Syrien- men Sverige är inte det land jag föreställde mig, säger han. Jag är mycket ledsen på Sverige, inte min, mitt land bara mitt land. Jag det är mycket ledsen på Sverige. Jag kommer till här bara... Jag tänker på Sverige. Tycker, tänker på folket. Jag tänker från diktatören. Olof Palme han och åka till, till, till Afrika. och gör demonstrationer mot rasism där. Eller hjälper vietnamska eller annan landet. Folket sover i Sverige. Det var, varför då vet inte varför. Folket sover i Sverige, säger Sami uppgivet. Hans pupiller är det enda jag skymtar där bakom Kollbilt's stålbågade glasögon. Sen vinkar Nesrin åt mig borta från ingången. Hej hej. Hej. Så många är ni. Eh. Då som är <laughs> stor här. 1 2 3 4 5 7. Har de sagt till eller någonting? Eh, de sa att vi kan inte stå här om vi är så flera. Om vi är mer än oss. Och eh, de sa att Carl ville inte är här. Inte i, i Sverige nu. Och vi har en, eh, brev, ett brev att lämna. Och vad står det i brevet? Eh, hon har den. Nadia... Vi vill börja med att tacka Sverige och den svenska regeringen för att ha tagit emot en hel del syriska flyktingar som flytt från våld och terror. Fler än 60 000 människor har dödats, hundratusentals alltså har fängslats och torterats, hundratusentals alltså människor har skadats. Vad vill ni? Är det till Karl Bildt? Ja, till Karl Bildt, till den svenska regeringen till och med. Men Karl Bildt är inte på plats på utrikesdepartementet så brevet får överlämnas en annan dag. De sju syrier som samlats har lagt bilder på döda barn ovanpå en hög barnkläder och skor. Det är Nesrins döttrars stövlar och byxor. Jag tänker på den där kvällen i november 2011 när vi träffades första gången. När Nesrin kom dragandes med i en barnvagn och sa att hennes dröm var att ordna en jättestor demonstration med nästan bara svenskar. Tror du att det kommer några fler svenskar? Ja, vi hoppas det faktiskt. Men vi vill visa också folk som går på gatan. Eller? Vad vill du att de ska tänka det? Att tänka att uh, stå emot den här uh, utrikespolitiken uh, som gäller uh, Syrien. Eller, um, att de ska protestera. Att de ska protestera och se och um, take uh, action against uh, this uh, foreign uh, policy. Svensk-syrisk anna sist i reportaget av konfliktsproducent Lothenko Kolin. Ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om svenskarnas engagemang i omvärlden. Och för att diskutera detta säger jag nu välkommen till programmet Ulf Bjäreld, professor i statsvetenskap som bland annat studerat svensk utrikespolitik och politisk opinionsbildning. Du är med oss från en studio i Göteborg. Ja, tack. Och jag säger också välkommen till Johanna Hildebrandt, författare och krigskorrespondent som rapporterat mycket från Balkankrigen och Afghanistan. Hallå. Folket sover i Sverige, sa Sami här med slutet av reportaget. Förstår ni deras frustration, Johanna? Oh ja. Eh, under de 20 år som jag har arbetat som krigsreporter så har jag känt exakt samma frustration. Och jag vill att gå runt och sparka på folk här hemma i Sverige. Och det är ett välsignat tillstånd som svenskarna kan befinna sig i, att man inte kan ta in och engagera sig i de här sakerna. Men för de människorna som befinner sig på plats i Syrien så har de naturligtvis inget val. Men det är... Det är en konflikt som anses vara komplicerad och svårt att ta in och det är ett lidande. Det har blivit nästan institutionaliserade nästan med de här bilderna på döda barn som man matas med. Det blir en avtrubbning och det finns inte heller någon riktig förklaring inget hopp. Och då är det klart jobbigt att engagera sig och ta in det hela. Men Mm. Ulf Bjäreld, håller du med om att eh, svenska folket sover? Nej, det gör jag inte. Alltså frustrationen som vi hör i inslaget den är naturlig och den är begriplig. Men eh, jag tror att svenska folkets eh, kan man säga, passivitet i den här frågan den är inte ett uttryck för att man sover. Det är snarast ett uttryck för en djupt känd vanmakt inför händelseförloppen där nere. Där vi matas i media med korta telegramnyheter på döda barn och annat ohyggligt mänskligt lidande ut. Utan att vi kan förmå politiskt begripliggöra det som sker. Så att säga. Det blir mer som en naturkatastrof som har drabbat Syrien. Och vanmakten är då ett uttryck för att man, man vet inte vet vad man ska göra. och Vanmakt passiviserar. Jag tror det det är ett uttryck för mer än att det svenska folket skulle sova i frågan. Men vems fel är det att vi känner en sån vanmakt nu jämfört med tidigare? Jag tror att den här konflikten, liksom många andra konflikter som vi ser i världen efter Kalla Krigets slut. De har liksom ingen, ingen stor berättelse kring sig. De har ingen vem som. Vem man, det, det är väldigt svårt att hitta. Det är väldigt lätt att hitta en fiende det här. Att Assad är den är skurken att det är Assad som har det yttersta ansvaret för det som sker. Det tror jag nog att de allra flesta kan sluta upp bakom. Men oppositionen i Syrien är ju väldigt spittrad och är också osyndig jord på ett sätt som gör att det är väldigt svårt att hitta någon att identifiera sig med. Man kan identifiera sig med det syriska folket, ja, men vilken av deras politiska uttrycksformer ska man, ska man stödja? Och ska man ge pengar? Ska man ge vapen? Vad, vad ska man göra? Jag tror det är det som gör att det här blir så, så svårt att mobilisera kring. Johanne Hildebrandt, är det vi utrikesjournalister som inte lyckas beskriva konflikten på ett begripligt sätt? Ja, det tror jag väl. Men jag tycker att hela den här konflikten är en repris från Balkankriget som jag själv bevakade. Och på samma sätt som syrer kommer flyr till Sverige, då så flydde bosnier och till Sverige. Och man förstod inte var, var, varför de kom. Man brydde sig inte om. Det var ganska obehagligt. Man sa till människor att, att ja här är gud låta dem slå ihjäl varandra. Och det här, då pratade vi om ett krig som, som var i Europa, väldigt nära oss. Man kunde inte ens då identifiera sig med de här människorna. Och det, av samma, precis samma skäl som i Syrien, det uppfattades som rörigt. Och det fanns ingen. Klar linjer på vem man skulle hålla på. Och det var ju först när Dayton-avtalet skrevs på. Då vaknade människor till liv och oj det har varit krig i Europa. Och då blev det en ja, väckel som man började ransaka sig själv. Men med medierna jag det självklart så finns det en, en stor, ett ansvar att förklara vad som egentligen pågår och, och reda ut det hela. Det är ju krigsrapporteringens jobb. Samtidigt är det ganska hopplöst att rapportera från Syrien. Det är ett stort antal döda journalister och det är väldigt svårt jobbat. Då kan man ställa sig frågan, är det värt att riskera sitt liv för att rapportera från Syrien? I Sverige anses det inte värt att skicka reportrar på plats i andra länder, till exempel Storbritannien och USA. Men där man har en större tradition av krigsrapportering så gör man det. Men då måste jag bara fråga med eller utan en bra eller dålig krigsbevakning, Ulf Bjärl. Den här idén som ändå verkar finnas om att vi svenskar skulle vara särskilt solidariska, är det bara en myt? Jag vet inte om det finns någon idé om att vi skulle vara särskilt solidariska i, i Sverige. Men jag tror att de studier som finns visar att vi i alla fall inte är mindre solidariska än än andra folk. Tittar vi till exempel på inställningen till rasism och invandring i Sverige så är ju Sverige, svenskarna, världens mest öppna folk. Inget annat land i världen där de här undersökningarna genomförs är motståndet mot rasism lika starkt och invandringsopinionen lika positiv som den faktiskt är i Sverige. Vi ska ha med det. Jag vänder mig lite mot Johanna Hildebrands formulering att eh, så många skulle ha sagt låt dem slå ihjäl varandra under Balkankriget. Ja, men det här sa ju flesta... folk till mig. Sagt, ja, det är det... säkert en och annan som kan ha sagt då men de personerna är ju inte typiska för den svenska opinionen vid den tiden. Det fanns väldigt många personer som var oerhört och gjorde väldigt mycket för att hjälpa de människor som kom till vårt land på samma sätt som många gör för de syrier som kommer idag. Men jag vill också vara noga med att jag skuldbelägger inte utrikeskorrespondenterna för det här. Det här är en komplicerad konflikt. Det är inte lätt för forskare eller politiker heller att förstå vad som händer på, på marken. I vilket fall som helst så kommer det bara sju personer till en demonstration i centrala Stockholm för Syriens sak. Vad, vad skulle, det, skulle det göra någon skillnad om vi svenskar demonstrerade lite mer. Det, nej, det tror jag inte. Det var ju stora demonstrationer när, innan invasionen i Irak. Och det hjälpte gjorde ju varken till eller ifrån. Det är klart att det kan vara en mäktig manifestation för stunden. Men för att någonting egentligen ska ske och i Syrien så krävs det ju ett större politiskt engagemang och vapen. Vad säger du Ulf? Skulle du ja, göra någon skillnad? Ja alltså det, ju mer demonstrationer vi har desto större blir pressen på politikerna att prioritera frågan och, och agera men, men det är ju det var under det kalla kriget och det var det lätt att internationellt samordna de här manifestationerna. Då fanns det klara skiljelinjer så att säga. Det fanns eh, politiska mål med demonstrationerna. Vad skulle en politisk demonstration för Syrien idag ha för mål? Skulle det vara att bara väcka frågan, uppmärksamma det som hände? Skulle det vara en manifestation för att man skulle sända vapen till politiska oppositionen i Syrien som en del vill? Skulle det vara en och som manifestation för att öka pressen på, på Ryssland och Kina och agera i frågan. Det, det, finns, det, det är väldigt svårt att se vilka de politiska kraven skulle vara som en sån här manifestation skulle driva. Mer än att Assad skulle avgå så att säga. Och det, det kan vi ju säga och det kan vi kräva och det ska vi säga och det ska vi kräva. Men det är där jag tror också att många människor känner att det, det, det är ganska det spelar inte så stor roll i det här fallet och det är det som leder till den här känslan av vanmakt och passivitet som förstås är olycklig. Det hade ju varit bättre om fler hade varit ute och agerat i frågan men, men det är svårt. Men oavsett vad man än tycker så, så är det ju ändå nästan en miljon flyktingar som har flytt från Syrien som bor i omkringliggande länder varav hälften, över hälften är barn och det är ju märkligt att man inte kan skicka ner mer bistånd och hjälpa mm. för jag tror att det hade varit en bra kanal. Folk i allmänhet är väldigt snälla och vill gärna hjälpa till, och jag tycker det är märkligt att man inte kan organisera detta. Det håller jag med om. Ja. Ja, kanske är det så att vi snarare är handfallna än oengagerade. Eller så tar vårt engagemang sig bara mer anonyma uttryck idag. Sällan har jag fått så motsägelsefulla svar som när jag begav mig ut på jakt efter den svenska solidaritetsskälen 2013. Och jag började mitt sökande på en, ett klassiskt fäste för kampen för mänskliga rättigheter, organisationen Amnesty International. Ja. Alltså. Um, kära vänner, ja. eh, jag tänkte bara göra en liten snabb uh, recap över hur vi ska stå idag. Mattias är frisk. Klockan är nio på morgonen och det är samling på Amnestys huvudkontor i Stockholm. Dagens lag av medlemsvärvare ska få reda på var någonstans de ska stå denna onsdag. Tia, Granholm, Stominelli och Oskar. Lev, Hanna, Tim, Jenny och Mattias står på Mariatorget. Lycka till. Det samma. Med det första du Lev Litvinov började som medlemsvärvare för sju månader sedan. Han tycker att det är lättast att intressera yngre människor för amnestisfrågor. Det kan göra med att man kanske är öppnare också ju yngre man är. Så att man, man är öppen för nya idéer eller öppen för, för bara liksom att, att ta in det, det som vi säger. Men väl framme på Mariatorget är det inte så lätt att få folk att stanna till. Hej. –Nej, men det var inte 10 ska ha. Han blev då. Inte kvar, men jag. Att och... <laughs> ja, du fan Klicka till. Tack. Jag är fattig pensionär. Jag kan inte ställa upp på sånt längre. Okej. jag tänkte bara Jag bläddrar ofta förbi alla utrikesidorna i tidningen och till exempel för att det är för stort på något sätt. Pappaledje Erik Pil, som är ute och drar sin dotter Sally i barnvagn skulle gärna vara lite mer engagerad i till exempel det som sker i Syrien. Och lite koll har han. Eh, ja, men lite grann. Men eh, det är inte så, så att jag eh, läser på ordentligt. Intresserade du? dig? Jo, men det gör det väl på något sätt. Ja, jag tycker det är viktigt med fred och frihet i världen och så, naturligtvis. Men eh, det, samtidigt så är det liksom ingenting som jag känner att jag eh, kan påverka direkt. Så där. En annan pappaledig, Henrik Sävenberg, är inne på samma spår. Alltså, när vi, vi har ju levt väldigt långt ifrån alla konflikter och alla krig väldigt länge. Det är tryggt och, och stabilt i Sverige. Så att det, man, man är, har det svårt att liksom sätta sig in i, i den situationen. Där och det, det är väl lätt att distansera sig, tror jag. Och Lev Litvinov kan förstå de personer som helst hastar förbi hans värvningsförsök. Man känner sig väldigt maktlös nu också. Det har aldrig funnits så mycket medierapportering om olika situationer i hela världen. Att man, Ju mer det rapporteras, desto, desto fler situationer blir det att liksom ta ställning till. Och det blir liksom när det blir så här frågor om helt absurda. –humanitära katastrofer. Liksom, så här. Så, typ, liksom I Syrien, när man pratar om att det är miljoner människor på flykt– ja. –det är väldigt svårt att greppa den siffran överhuvudtaget. Och, och liksom att kunna föreställa sig att man kan påverka en sån enorm grej. Liksom. Det, blir ju, det blir direkt svårare. En känsla av maktlöshet, problem med för mycket information– och svårigheter att tänka på annat än den egna familjen och livet man har framför sig. Har vi alltid tyckt att det är så komplicerat att ta in vår omvärld och svårt att påverka den? Eller resonerade vi svenskar annorlunda förr? 1973 var det fantastiskt. Man, man hamnade i ett hav av solidaritet. Från alla håll. Mm. Herman Perotti kom till Sverige som politisk flykting från Chile efter kuppen 1973. Och det han minns från hur han och andra chilenare togs emot då står i nästan absurd kontrast till den attityd som mött syriska Nesrin som vi hörde om tidigare i programmet. Herr Mann kommer ihåg hur poliserna alltid ville skaka hand med chilenarna efter demonstrationerna. Hur det var huggseksam mellan olika vänstergrupper om vem som skulle få ha en chilenare som talare på 1 maj. Och som insann hur omgivningen pysslade om de nyanlända. Det, det är en, en intressant aspekt där var hur grannarna tog emot det. Var du chilenare, då kunde du få plötsligt besök. –lampor, lite gardiner och vad som fanns i vinden. Eller så det kom till det, ja. Och medan dagens informationsflöde snarast verkar lägga sig som en hinna– –mellan svenskarna och de missförhållanden vi får höra om från andra delar av världen– –så menar Herman Perotti att det var tvärtom förut. Så fort nyheten om militärkuppen i Chile kom ut så organiserade svenskarna protester. Koppen ägde den 11 september. Den 12 september var det två marscher här i Stockholm. En socialdemokratisk och en med, med LO och folk och en annan med BPK i den tiden med andra. Med, ja. och i, på mindre än 24 timmar. Och när Björn Borg och andra svenska tennisstjärnor skulle möta sina kilenska motspelare i Båstad 1975 kom busslast efter busslast med demonstranter till det skånska Tennismäckat. Strax före klockan 11 hade precis 100 bussar räknats in. Och först i tåget går medlemmar i Chilekommittén i Nacka med en stor banderoll med texten Blodspåren leder till Washington. Många i tåget bär på ballonger. Frågan är om Båstad någonsin har sett en sån här invasion. Eh, här är ett par röster från ett par Båstadsbor som jag intervjuade alldeles nyss efter marsvägen. Ja, vad tycker ni om den här demonstrationen? Mycket delar. och Det tycker alla ortbefolkningen. Kan hade säga att det skulle vara mot Hanoi. De har utfört så mycket sämre i in i Kina. Idag är det sällan som utrikesfrågor väcker känslor på samma sätt. Och man kan inte riktigt säga att uppslutningen är densamma när Herman och hans vänner ordnar manifestationer nu för tiden. De är nästan löjliga, löjligt små, de där manifestationer som vi gör när det händer någonting i Latinamerika. Som är, ja. Det är jättesvårt, det är jättesvårt. Mm. Vilka är det som kommer? Gamla gubbar. <laughs> En, en svensk politiker för mig vad är din organisation är du ensam nej den sitter där <går> i sina rollator <går> det, det finns ju en, en annan dimension för oss att säga. Ja. Herman Perotti tycker att solidariteten har försvunnit men stämmer det? Har vi blivit oförmögna att engagera oss i något annat än köksrenoveringar och melodifestivalen? Eller är vi fortfarande ett i grunden engagerat folk? Bara det att uttrycken har förändrats. Jag ställer frågan till professor Lars Svedberg på Ersta Gundals högskolas avdelning för forskning om det civila samhället. Ja, svenskarna är ett engagerat folk och vi har varit det under mycket lång tid. Vi vet med säkerhet som vi har mätt det här systematiskt i stora nationella befolkningsstudier sedan början på 90-talet, det vill säga under en 20-årsperiod. Och då kan vi säga att det är stabilt högt och internationell jämförelse så ligger vi i topp. Allra mest tid lägger vi på idrottsrörelsen följt av föreningar som gäller vårt boende säger Lars Svedberg. Men därefter på ungefär samma nivå som aktiviteten i kulturföreningar och facket ligger svenskarnas engagemang i humanitära organisationer där en stor del av arbetet riktar sig till vår omvärld. Men varför är det då så många som liksom syriska Nesrin och Herman Perotti upplever att det inte finns någon solidaritet idag? Det är en risk att man tar miste där på svenskens eh, tillbakahållna, inte särskilt starkt känslomässigt uttryckta eh, engagemang. Men det betyder ju inte bara att vi inte bryr oss utan det är ju också... Vi har ett annat sätt att uttrycka oss på. Och Vem har sagt att det skulle vara sämre än ett kanske mycket mer utåtriktade uttryck av sorg eller hat eller, eller, eller vilja till förändring så att säga. Lars Svedberg säger att formerna för vårt engagemang har förändrats. Vi är idag mindre benägna att demonstrera mot orättvisor. Istället ger vi till exempel pengar till fadderbarn. Det har vuxit dramatiskt ju. Det är ingen tvekan om, om det. Och där är det ju just de, den typ av organisationer- med humanitär inriktning eller inriktning mot tredje världen- och internationella frågor som har det har blivit en ny typ av engagemang kan man säga. Och det är rätt så stora pengar det handlar om. Andra exempel på nya former av engagemang finns på internet. Vår yngsta dotter drog in mig i världens största påtryckarorganisation som heter Avats- som har 50 miljoner medlemmar. Där är jag en av dem. Och det betyder att jag skriver på upprop ungefär en gång varannan vecka året runt. Jag gör det inte urskilningslöst och jag vet exakt vad jag gör. Men jag gör det tillsammans med miljoner andra för att hejda stening av en kvinna i Iran. Eller för att hejda en lagstiftning som kommer att om inte att göra möjligheterna till... Till för journalister att arbeta någorlunda fritt och så vidare. Och det här är ju en typ av engagemang som inte fanns för bara 20-25 år men ja, Jag vill undra mig på Ja, Om jag känner att jag kan göra det så vet jag också att jag kan vara med och stödja ämnet. 50 kronor i månaden skulle jag kunna göra. Ja, grymt. Ska vi köra på det? Okej okay, då. Ja. Mm. Tillbaka på Mariatorget är Lev Litvinov i full färd med att värva en ny Amnesti-medlem, undersköterskan Ferdosa Mahmud. Vi börjar med förnamn Får jag skriva? Det är svår. Jag skriver med stora bokstäver bara. Okay. Färdosa Mahmoud i dagens andra värvning för Levs del. Men för kollegan Timothy Samber går det trögt. Alla olika sätt så här på det här jobbet. typ. Jag, jag tar det lugnt ganska mycket. Och sen så gör jag ett jävla bra jobb när jag inte tar det lugnt. Men det är dags nu att sätta lite fart om han ska hinna fylla dagens kvot. För Timothy och Lev har krav på sig. De är nämligen inte ideellt engagerade utan anställda av Amnesty och ska värva minst fyra nya medlemmar om dagen. Det är vårt jobb och vi har krav på oss, vi har ingen provision. Man ser inte det här som ett jobb, man ser det som någon nissa som är ute och volontärer, tror jag. Men det är vi inte, det är det vi tycker om när är vårt jobb. Men vi ska ha fyra om dagen, men det betyder inte att vi ska krysta in fyra. För det blir inte bra heller, då hoppar de av sen. Och Timothy Sanber tycker att det är viktigt att se det just som ett jobb för att orka. Man vill inte ta med det här jobbet hem. Man gör det så himla fort, man gör det så himla fort, och sen är man den där amnesty som bara glider runt och amnestifierar allt. Och så fort någon säger något ska man värva dem. Och de vågar inte ta upp sådana ämnen– –för de vet att man börjar sälja in. och Man, bara, oh. man kan, man, man kan man måste släppa det. Man måste liksom helt släppa hela den idén– –för annars blir man den där, den där jobbiga jäven –som bara kommer och pKar sig överallt. Och eller inte, medlemsvärvandet verkar funka. Faktum är att svenska har aldrig haft så många medlemmar som idag. Över 100 000. En ökning med 25 procent bara sedan 2007– det säger Amnestys generalsekreterare Lise Berg. Om jag talar utifrån Amnesty-synpunkt så ser jag ju att vi växer i antalet medlemmar. Vi har fler som aktivt faktiskt också deltar i vårt påverkansarbete, alltså våra kampanjer. Och om det tidigare räckte med att vara solidarisk och vilja mycket– så funkar inte det idag, menar Lise Liseberg. Det ställs mer krav nu helt enkelt. Från, från, om, jo, från omvärlden och från gåvogivarna och de, många som granskar den ideella sektorn. Och det är bra, för att vi, vi ska vara bra på det här. Men, men det, det räcker inte med att det är ett antal frivilliga som sköter det längre. utan Det, det krävs en viss professionalisering. Och en professionalisering kräver förstås finansiering. Så kanske är det bra då att vi svenskar i allt hög utsträckning betalar månadsvis till organisationer som Amnesty, Plan, SOS Barnbyar och liknande. Vi verkar ha ersatt vårt demonstrerande med autogirot. Oj, jag skreppar. Det, vi, okay. vi det. På Mariatorget har Faridosa Mahmoud nu skrivit på alla papper och hon är nöjd med sitt nya medlemskap. Man försöker ju följa vad som händer och stödja så pass mycket man kan. Det är inte alltid man har massa pengar. Vad engagerar dig? Sånt här till exempel. Jag tycker ni är jättebra. Grymt. Uh. Tack för ditt stöd. Ja, uh, varsågod. Um, jag, jag kan bara passa på att säga att liksom, det, det kommer dra dras den 28 :e par okay. Okay. Um, Och så får du en bekräftelse av oss. Okej. Okay. Okay. Okay. Och sen så får du Amnesty mm. Press fem gånger om året. Mm. 28 :e kommer notan för engagemanget. Det sa Amnesty en Lev vin av sist i mitt reportage. Och med mig i studion här har jag författaren Johanna Hildebrandt. och i en studio i Göteborg sitter Ulf Bjärel, professor i statsvetenskap och ska diskutera med oss. Ehm, ja, om det nu är så att vi betalar hellre än demonstrerar nu för tiden för att rätta till orättvisor i omvärlden, är det bra eller dåligt, Ulf Bjärrel? Ja, det beror lite på vad som ligger till grunden för att man betalar det. Är... Det vi har sett de senaste decennierna, vi ska inte glömma de här jämförelserna med 1970-talet och Chile-rörelsen och Vietnam-rörelsen. 70-talet präglades ju av en allmän radikalisering av samhällsklimatet överhuvudtaget. Så det var inte bara det internationella engagemanget som då blomstrade utan det var ju det politiska engagemanget överhuvudtaget. Men 70-talets radikalisering har följts av en individualisering av samhällslivet där det är mycket mer in, det politiska engagemanget tar sig en mer individualiserade uttryck som till exempel här med fadderbarnen som vi hörde och kanske också det här med att man då eh, låter sin solidaritet tas i uttryck i att man skänker pengar istället för att gå och demonstrera. Man kan också säga att de politiska manifestationerna har flyttat in från gatan till nätet, digital form. Så det är också något som förändrar hur, hur, hur det här kanske uppfattas för det politiska engagemanget på nätet. Det syns ju inte lika mycket i, i, i, i den verkliga världen så att säga som, som det digitala engagemanget. Johanna Hildebrandt, pengar kontra demonstrationer. Vad är bäst? Ja, men hade jag varit en föräldralös unge i Afrika så hade jag varit extremt mycket mer tacksam för att bo i SOS barnbyar och få min utbildning betald än att folk gick och demonstrerade i Sverige. Kom ihåg att vi har betalat vad är det 400 miljarder dollar till Afrika till exempel utan att fattigdomen har gett några större effekter. Så att det är därav tror jag att folk vill hjälpa till- men man vill verkligen veta att hjälpen kommer fram. Men inte den här opinionsbildningen som verkar saknas- är inte den också viktig? Självklart. Men samtidigt så finns... Jag menar, all opinionsbildning måste ju bygga på fakta. Och för att fakta ska kunna finnas- så behöver vi ha reportrar på plats. Och är det någonting som har skurits ner på- så är det ju faktiskt utrikesbevakningen- det faktum att Sverige har soldater som befinner sig i krig för första gången på 200 år, har ju passerat förbi fullständigt. Det har inte funnits någon bevakning av vad som har hänt i Afghanistan som dessutom är ett av de land som tar emot mest bistånd från Sverige. Och det är, alltså, svenska soldater befinner sig i ett krig och strider och dör och dödar. Inte ens detta har nått eh, nyhetsflödet. Det har inte funnits någon kontinuerlig bevakning. och Därför blir det väldigt luddigt och suddigt och folk tar inte in till sig det hela. Ulf Bjärle, det verkar inte vara brist på teman. Varför har vi inte så mycket debatt om utrikespolitiken längre? Jag tror ju att det är väl två saker som har inträffat det perspektivet de senaste åren. Och det ena är ju att det kalla kriget har tagit slut och det kalla kriget som präglade människors vardag under så många decennier. Det, det gav ju en, vad ska man säga, en, en ram för att tolka och förstå de internationella händelserna. Alla enskilda utrikespolitiska händelser kunde på gott och ont passa in i kalla krigets verklighetsbild, vilket kunde göra att man kunde förhålla sig till det, man kunde förstå det det fanns en berättelse om det, det är det ena men det andra som jag tror är viktigare utifrån det vi talar om nu, det är ju att Sverige som medlemsstat i EU har förbundit sig att samordna sin utrikespolitik med de andra medlemsstaterna i EU och denna samordningen, den sker ju inte offentligt, den sker ju i sekretess i förhandlingar med de andra EU-staterna inom EU. Och det gör ju att vi svenska medborgare vet ju inte riktigt vilka ingångsvärden som svenska utrikespolitiska beslutsfattare har med sig in i de här förhandlingarna. Utan det enda vi vet det är det som kommer ut. En ganska anonymiserad utrikespolitik där de olika medlemsstaterna har givit och tagit och kompromissat sig fram till, till en hållning. Men det är alltså ur det perspektivet mycket svårare att ident identifiera vad som är en svensk utrikespolitik idag i förhållandet till den här mer på missatade EU utrikespolitiken. Jana? Fast jag vet inte det jag tycker att även under kalla kriget så har verkligen ha pågått ett enormt spel under mattan. Vi har ju alltid målat upp oss som neutrala och att vi är ett neutralt land och sen visade det Holmströms bok den dolda alliansen visar ju så att Palme i ena sekunden fördömde bombningen i Hanoi. Och sen några månader senare försökte jag övertala till exempel Islands president att de här amerikanska planen skulle få befinna sig kvar på Keflavik så att de kunde då eventuellt bomba Sovjet. Vi har ju, man har ju alltid förberett, vi har ju aldrig varit riktigt neutrala. Däremot så rent utåt politiskt så har vi trott att vi har varit det. Men verkligheten har ju varit en annan och det är ju ett enormt hyckleri. Men förutom att det då är ett pedagogiskt problem att vi kanske inte har insyn i de processer som leder fram till vår utrikespolitik är det också så att vi inte, faktiskt inte kan påverka den så mycket för att besluten har flyttats längre bort till Bryssel till exempel ur Bjäreld? Jag tror dels att besluten har flyttats längre bort till, till Bryssel. Men det är också så att inrikespolitik och utrikespolitik griper tag i varandra i en globaliserad värld som vår på ett helt annat sätt än, än tidigare. Det är mycket svårare att peka ut vilka är de utrikespolitiska frågorna idag än, eh, eftersom de internationella aspekterna påverkar ju miljöpolitiken, jordbrukspolitiken, handelspolitiken, ja, trafikpolitiken, vilket politikområde som helst på ett sätt som eh, fallet inte var tidigare. Så det är mycket svårare och utpeka vilka frågor som är renodlat utrikespolitik idag än vad som var tidigare. Saknas det också av inrikespolitiska skiljelinjer mellan partierna? Ja, jag tycker det. Jag tycker att eh, om man går ut och frågar folk på gatan så säger jag vilka som är de stora skillnaderna mellan en alliansens utrikespolitik och oppositionens utrikespolitik så tror jag man får ganska så spridda svar och eh, det är ju inte bra för debatten för den politiska debatten tjänar ju på att det finns klara distinkta alternativ som ställs mot varandra i en, i en offentlig debatt. Vad säger du Johanna? Jag tycker att det finns, ja det kan anses vara luddigt men samtidigt så vi har ju de politiker vi förtjänar, det är de som, som vi och det är naturligtvis oerhört bekvämt för regeringskansliet och Karl Bildt att fluffa till det här och inte ha någon större granskning av vad som sker ut utomlands och utrikespolitiken men medierna har ett ansvar det är hur många medier har ställt BILT eller eh, regeringen till svars för att man har skickat till exempel eh, soldater till eh, Afghanistan och verkligen ställt dem till svars, det har man inte gjort eh, man har inte ens kunnat ställa de rätta frågorna och oavsett hur man tycker att, att eh, utrikespolitiken ser ut och man kan känna sig maktlös så kan man ju faktiskt gräva där man står i det faktum att vi tar emot flyktingar här, man kan faktiskt börja med att prata med dem och inte bara tycka att vi är goda och bra för att vi, att vi eh, tar in dem i landet, utan faktiskt fråga dem och eh, ta deras åsikter på allvar och, hur mycket och lära mer, av dem. Och hur mycket mer aktiv var egentligen utrikespolitiken under föregående socialdemokratisk regering? Under kalla kriget så gjorde ju Socialdemokraterna en dygd av att ha en utrikespolitik som, som kan man säga, stack ut i förhållandet till andra västeuropeiska stater genom att kritiserar USA så hårt och så vidare. Jag delar inte den här bilden som Johanna Hildebrand tidigare gav uttryck för att det bara skulle vara dubbelmoral. Det är sant att Sverige hemlighet samverkade med västmakterna om en eventuell samverkan i händelse av krig men det var ändå en liten, liten del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken på den tiden. Det var en helt annan kan man säga tyngd i de utrikespolitiska skiljelinjerna på den tiden och det var det som gjorde att det också fanns ett större Inrikespolitiskt intresse för att diskutera de här frågorna. Därför jag säga tack Ulf Bjäreld professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack också Johanna Hildebrandt författare och för detta krigsreporter. Då ska vi se här hur vi ligger till. Jag, kan, jag hinner faktiskt med en sista fråga till dig Johanna Hildebrandt. Tycker du att engagemanget i sig har ett egen värde? Ja. Människor mår bra av att hjälper varandra. Det är viktigt att, ta hand, att vi tar hand om varandra. Och en egoistisk människa som enbart tänker på sig själv och den närmaste familjen tror jag att det, det är inte sunt. Den här världen måste, måste byggas på att vi faktiskt engagerar oss och tar hand om varandra. För säger, allting hänger ihop. Vad säger du Ulf Bjäreld? Han är som jag ser en gemenskapsvarelse. Vi är ingenting utan varandra. Jag håller helt med Johanna Hildebrandt. i hennes ord här. Johanne. Johanne, förlåt. Förlåt mig. Förlåt. <laughs> ja, därmed får jag säga tack till er, Ulf Bjärl, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och tack också till Johanna Hildebrandt, författare och krigsreporter. Konflikt är slut för idag. Gå gärna in på vår hemsida www.sr.se-p1-konflikt- eller maila oss på konfliktsnabela.sr.se. Tekniker idag var Monica Bergmark, producent var Lotten Kolin och jag heter Kajsa Boglind.